Holnap kirándulunk, mondta a feleségének Carter lefekvés előtt. Bejárjuk HD City környékét, nyugatra a síkságot, éjszakra a hegyeket. A kocsi bírja a terepet. Miben töröd már megint a fejed? Várj holnapig, kedvesem. Ma éjszaka alud ki magad. Örülj a kirándulásnak, biztosan szép út lesz. Magunkkal visszük a garntól kapott különleges igazolványt és a két revolvert. A szabadban a robbanó töltet olyan hatásos, mint egy kisebb fajta ágyú. Szeretném tudni, mit is tervezel valójában. Elég, ha holnap reggel meg tudod. Másnap már hajnalban felkeltek, megreggeliztek, és beszálltak a kocsiba. A két csőre töltött fegyver a tartóban napult. A városban kétszer tartóztatták fel őket, de Gorm különleges igazolványa valóban csodát tett. Kérdezősködés nélkül engedték át őket a kordonon. Ennek ellenére Carter fellélegzett, amikor maguk mögött tudták az elővárost, és elindultak az országúton New Bristol irányába. Ugyanazon az útvonalon haladtak, amelyen három héttel korábban. Valamivel később elmaradtak mögöttük a házak. Jobbra magas hegyek tűntek fel. Előttük szélesíkság terült el hatalmas erdőkkel, zöld rétekkel. Nagy ritkán találkoztak egy-egy kocsival, és egyszer rendőrjárőrt is láttak. – Most már igazán megmondhatnád? – kérlelte Kim. Carter válasz nélkül hagyta a kérdést. Egyszer csak lassított és leállt az út patkára. – Innen kitűnő a kilátás. Mozgassuk meg a tagjainkat. Menjünk fel a dombra. Ha felértünk, mindent megértesz. Kim, aki eddig némán haladt Carter mellett, hirtelen megállt. – Jártunk már itt, ugye? – a lány éjszak felé nézett. – Ott fent, őrállomás van. – Csak nem akarsz? – Carter bólintott. De igen, Kim, azt akarom. Nézzük meg, vezete oda út. Azt tiltott zónaróg, tilos belépni, ne feledd, állandóan őrzik, a repülők éme. Önkéntelenül felnézett, de nem látott semmit. Távirányítású kamera nem készített felvételeket rólk, vagy legalábbis nem lehetett észrevenni. Ott egy mellékút, mutatott jobbra Kárter. Minden tudni akarok, menjünk. Szótlanul ballaktak vissza a kocsihoz. Kárter visszatulatott, és ráfordult a fűvelben őt mellékútra. Kim kezébe adta a térképet. Ezt az utat természetesen nem jelölték be, csak a vörös határvonalat. Mivel azonban a domborzati viszonyokat a térkép pontosan megadta, meglehetősen jól tájékozottak. Még két kilométer, Rog, annál a haumnál kezdődik a tiltott terület, közvetlenül az erdő szélén. Oda akarsz menni? Igen, onnan messze van még az őrállomás. – Három kilométer. A tiltót körülbelül hat kilométer átmérőjű. Hoho, kellemes séta lesz. A kocsit az erdőszénén hagyjuk, a domb tetején. Átbukdácsoltak egy kiszáradt folyómadra, s a túlparton folytatták útjukat. – Nem kellett volna magammal hozni téged, bár a hotelben sem biztonságos, míg palatti szabadon futkározik. – Egyáltalán nem félek, mondta Kim elszántan. – Ismét nehezen járható terepre érkeztek, Sokszor kellett kivágott fákat kerülgetniük. Az ösvény egyre meredekebben kanyargott felfelé. Végre elérték a csúcsot, s megálltak az erdő szélén. Előttük körülbelül három kilométerre egy kisebb domb tetején valóban ott magasodott az őrállomás. Kárter nyugodtan kiszállt az autóból, és körülnézett. A támaszpont körül egykor kiirtották a növényzetet, de az erdő ismét kezdte visszahódítani a területet, s a fiatal fák jó fezezéket nyújtottak. Kim is kiszállt, és mindketten ámulva nézték az őrállomást. A délelőtti verőfényben hatalmas fémkupola szikrázott előttük. Carter ilyen távolságból nem tudta részletesebben megfigyelni. Átmérőjét így is legalább 20 méterre becsülte. Hogy milyen mélyen építették a földbe, nem lehetett megállapítani, de valószínűleg több emeletnyire. A kupola tetején antennák meredeztek. Nem akarsz inkább a kocsiban maradni? kérdezte Kimet. Veled megyek? Tessék itt a nehezebb pisztoly, nekem kényelmesebb a kicsi. A férfi elvette a fegyvert, és az övébe dugta. Kézen fogta kimet, és a fák, bokrok takarásában elindult a támaszpont felé. Fél órai gyaloglás után egy kiszáradt patak mederhez értek. Az állomás másak 800 méterre lehetett tőlük. Itt már nem nőttek fák, bokrok, csak az árok maradt egyetlen fedezékük, ami azonban egészen az állomásig vezetett. Alig tettek meg ötven métert, amikor Kim hirtelen megállt és izgatottan megszorította Carter kezét. – Ott fent! – suttogta és az égre mutatott. – Ott van valami. Most már Carter is észrevette a villanásukat. Figyelmesen szemlélte a kamera mozgását. A gömb alakú kevesebb, mint fél méter átmérőű szerkezet szűk köröket írt le, és valószínűleg mindent, ami a felvevő lencse ható került, az őrállomás képernyőjére sugárzott távirányítással a támaszpontról működtették. Különös, mindig egyforma köröket rajzol, szólalt meg Kim körülbelül 10 perces megfigyelés után. Először le az útig, aztán az erdő fölött vissza a bázisig, és bennünket nem vett észre. Igen, mindig ugyanazt a kört, ismételte Carter. Arca megfeszült. A kamera alig ötven méter magasságban feléjük közeledett. Nézzük meg, változtat-e a mozgásán. Mit akarsz csinálni? Várni. Amikor a szerkezet pontosan föléjükért, Kárter felemelkedett, és a készülék felé intett. Kimrezkedett a félelemtől. Egy hang sem jött ki a torkán, mozdulatlanná merevedve kuporgott a mederben. Kárter a műszert figyelte. Az változatlanul haladt tovább megszokott pályáján, anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is módosította volna irányát. Kárter visszagugolt a mederbe. Ezt vagy nem irányítják már, vagy a vezérlő berendezése romlott el. Minden esetre semmi jelét nem adta, hogy észlelt volna bennünket. Érdekes, nem? Szörnyen megijesztettél, Rog? Egy csomó felesleges munkát megtakarítottunk. Menjünk tovább. Carter nem volt le messze menő következtetéseket a felfedezésükből. Egyáltalán nem volt biztos a dolgában. Másrészt az sem lehetetlen, hogy már régen felfedezték őket, csak hagyták, hogy sétáljanak be a csapdába. Akkor viszont jobb, ha nem bújós tovább, határozta el magát. Negyed órával később a kupola előtt álltak. Kárter vegyes és járatta végig tekintetét a kolosszuson. Bármelyik pillanatban lövés dördülhet, szorongott, elsősorban kimet féltve. De nem történt semmi. A fákon madarak csiripeltek. Most vette először észre, hogy a bolygón madarak is vannak. itt senki, mondta és magával húzta kimet. Vajon hol lehet a bejárat? Körbejárták a kupolát, már nem figyelve a rendszeresen visszatérő kamerára, amely rendíthetetlenül rótta a köröket. A nehéz páncélajtót csak behajtották. pozitronzárat zárat szétlőtték. Szélesre tárt ajtón betuduló fény sem volt elegendő ahhoz, hogy eloszlassa az előcsarnokra telepedő sötétséget. Kárter a zsebéből nagy erejű izotóplámpát húzott elő. A hatalmas csarnok kongott az ürességtől. A fal mellett egymástól egyenlő távolságra földbesülyeztett négy ágyúból az egész környéket minden irányba tűz alatt lehetett tartani. A működtetésük minden bizonyal a vezérlőközpontból történhetett. Lépteik visszhangot vertek az elhagyatott helységben. Kim összerászkodott. – Fázom, nagyon hideg van. Kárter levette az akuját és felesége vállára terítette. – De most már siestünk, meg kell találnunk az irányítóközpont járatát. Valahol itt kell lennie, noszogatta a lányt, ám hiába kutatták át az egész előcsarnokot. Az épületet olyanra tervezték, hogy kívülről csak a beavatottak juthassanak be az őrállomás szívébe. Hová lett a személyzet? Feladták volna a bázist? Van még egy lehetőség, mondta Carter, aki eddig is ismerősként mozgott a bázison, de azt egy szóval sem árulta el Kimnek, hogy nem először lát ilyen állomást. Arról szó sem volt, hogy minden tudása használhatatlanná válik, ha kiderül, az őrállomások lakatlanok. Ez esetben megbizatása véget ér. És minden bizonyal ő is. Megállt az egyik ágyú mellett, lehajolt és körbe tapogatta a padlót. Azt a titkos mechanizmust kereste, amely csak szükség esetén lép működésbe, akkor, ha megszűnik a kontrollfunkció. Meg is találta. Három sugárágyú a helyén maradt de a negyedik, mintha kísértett keze mozgatta volna, kiemelkedett a földből. A páncéllemezek elfordultak, és az így keletkezett résen keresztül az ágyúcsöve az állomást körülvevő erdőre szegeződött. Ha lenne enegendő energiánk, meg tudnánk védeni magunkat. Morogta, és megint lehajolt. Itt átférünk. Vagy inkább megvársz? Mondtam már, hogy nem akarok egyedül maradni. Carter leereszkedett az talapzata mellett keletkezett résem. Lába keskeny párkány tapogatott ki a föld alatt, felkapcsolta a lámpáját, s körbevilágította a falat. Már is meglátta, mit keresett, a vészlépcsőt, ami az alsó szintekre vezetett. Légy óvatos, nagyon szűk a rés, szólt fel, és kezét nyújtva lesegítette Kimet. Kapaszkodj belém! Kim 25 lépcsőfokot számolt meg, mire lejutott az alsó szintre. Amennyire a lámpájuk fényénél megállapíthatták, a kupola átmérőjével megegyező nagyságú teremben álltak. Körben a falakon kontrollműszerek és monitorok világítottak. – Hát ez lenne a vezérlőközpont? – gondolta a lány. Pillantása a terem közepére épített antigravitációs liftre esett. – Hány emeletnyi mi lehet ez a támaszpont? – morfondírozott magában, de ennél sokkal jobban foglalkoztatta egy másik kérdés – s ezt fel is tette a férjének. Hová lettek az emberek? Nem tűnhettek el, mintha a föld nyelte volna el őket? Nem is tűntek el ki, élnek, mégpedig a hádészon. Valamiben azonban különböznek a többi lakostól. A bal karjukon nincs a húsukba ágyazva az a bizonyos pozitron hártya kedvesen. Ha vizsgálat alá vetnék őket, azt akarod ezzel mondani? Igen, azt. Az egykori személyzet tagjai arra a következtetésre jutottak, hogy itt hagyják a posztjukat, és életük hátra lévő részét a HD-szentöltik. Legalábbis ebben a pillanatban így gondolom. Azaz fellázadtak? Dezertáltak? De miért? Miért? Nos, azt még én sem tudom, de lehet, hogy még a lázadásnál is rosszabb. Na, gyere, menjünk közelebb. Carter szemügyre vette a képernyőket és az ellenőrző műszereket. Tartott attól, hogy halottakat fog találni, ezért megkönnyebbült, amikor az egykori személyzetnek hült helye fogadta. Megkönnyebbülése azonban korán sem jelentett felszabadultságot. Mi történt a hádészon? Hová lettek azok az emberek, akiknek feladata lett volna felügyelni a bolygó fejlődésére? Visszatértek a földre? Vagy még mindig a hádészon élnek? Mennyit tud vajon Ron Baker? Várj meg itt! mondta váratlanul Kimnek, mindjárt visszajövök. A tiltakozásra ügyet sem vetve már el is tűnt, ott hagyva a lányt egyedül a monitorok sejtelmes fényében. Kim meg sem próbálta követni. A revolver hideg tapintása némileg megnyugtatóan hatott rá. A termet meglepetésszerűen elárasztó fény majd halára rémisztette. Ne ijedj meg, megtaláltam a főkapcsolót! Hallotta a rock hangját valahonnan messziről, s néhány másodperc múlva már megpillantotta a közeledő férfit is. – Minden rendben, nem féltél nagyon? – kérdezte Carter. Hangjából legkiismerett furdalás csendült ki. – Még megnézem a televízió és rádió összeköttetést? Azzal babrálni kezdett a műszerfalom. – Ha a vételre tudjuk állítani, minden rendben – magyarázta. Megnyomott néhány gombot, de a képernyők üresen maradtak. Talán valamilyen azonosító jelet kell adni? Nem akarok kockáztatni. Hagyd inkább rog, eleget láttunk. Miért nem tűnünk el, amíg tehetjük? Az egész olyan titózatos. Semmit sem értek. Én se sokat, mégis valami ilyesmire számítottam. Honnan lenne egyébként fegyverük palattiéknak és a barátaiknak? Az űrállomás készletéből szerezték. Meg lehet, nincs már egyetlen működő támaszpont sem a hádészon. De miért, Kim? Miért? A lány tanácstalanul vonta meg a vállát. Rögtön itt vagyok, kikapcsolom az energiaellátást, szólt Carter, és elsietett. A bázis újra a sötétségbe borult. Miután a férfi visszatért ugyanazon az úton, amelyen jöttek, elhagyták az állomást. A napfényre kiérve, Carternek nagy kő esett le a szívéről. Mára ennyi elég is lesz ki. Azt hiszem eredményes kirándulást tettünk. Vajon mennyit tud ez a gorn? Minden esetre egy biztos: a földön már senki nincs tisztában azzal, mi történik a hádészot. Az összeköttetés megszűnt, és helyreállításával a mai napig senki sem foglalkozott. A legrövidebb úton közelítették meg gépkocsijukat, már nem kerestek fedezéket. Mielőtt kikanyarodtak volna a főútra, Kárter kiszállt és előre ment. Csak miután meggyőződött arról, hogy közel-stávol egy lélek sem jár intett HD City határában megerősített őrség fogadta őket, és még háromszor állta útjukat a rendőr kordon. Az igazolvány felmutatásakor azonban mind a háromszor tovább engedték az autót. Negyedszerre már nem ment olyan egyszerűen. A három férfiből álló járőr már az első pillanatban felkeltette kárter Rendőr egyenruhát viseltek, de arcuk durva, közönséges, olyan palatti félignek látszottak. Meglátva Carter nevét az igazolványon, önkéntelenül a fegyverükhöz kaptak. Rog, aki minden mozdulatokat figyelte, azonnal kapcsolt. – Hagyd tovább! – súgta Kimnek. – A szállodához, de gyorsan! – Mondjátok meg a főnökötöknek, hogy legközelebb valamivel értelmesebb fickókat küldjön, ha nem esik nehezetekre megédezni, Kiáltotta vissza a tovaszágódó kocsiból a meglepetésünkben bambán csodálkozó járőröknek. Kárter maga sem tudta, miért állt a Ron Baker oldalára. Megbizatása szerint az összeesküvők lennének a szövetségesei, azok, akiket most hagyott faképni. Nem figyelt a forgalomra, és megörült, amikor Kim végre megállt a hotel előtt. Szállodai szobájukba lépve önként megtorpant. Gyakorlott pillantását nem került el, hogy valaki járt itt. Átkutatták a szobát, és utána gondosan rendet raktak. Csak hogy nem eléggé. Ki tehette? Béker Vagy palattiék? Morogta magában, és becsukta az ajtót. Lassan már nem tudom, kiknek állunk útjában. Úgy tűnik, mint a harmadik fél is lenne a porondom. Fáradt vagyok, dőlt le kím az ágyra. Aludni akarok, és utána egy jót enni. Mikor megyünk vissza New Bristolba? ha már beszéltünk Gormannál, és remélhetőleg Békerrel. A megfelelő óvintézkedések nélkül mindkettőnk élete veszélyben forog. Túl sokat tudunk. Kim felült. Ha szépen megkérlek, válaszolsz őszintén egy kérdésemre, Rog? Amikor a férfi bólintot folytatta. Biztos vagy abban, hogy az én letartóztatásom és a hádészre deportálásom legálisan történt? Vagy azt hiszed, hogy Béker esetleg az apám áll a hátterében? Az igazat megvalva nem tudom, de meg vagyok győződve arról, hogy hamarosan fénygyullad a sötétségben. Lehet, hogy előbb, mint gondolnánk. A videófon jelezni kezdett. Hans Schwarz jelentkezett New Bristolból. Itt minden rendben, mikor érkeztek haza? Talán már holnap. Miért hívsz, Hans? Ön tulajdonképpen csak azt akartam tudni, éltek-e még? Nevetett az orvos. Akkor viszlát holnap, és eltűnt a képernyőről. Kim visszahanyatlott. Milyen rendes ez a Hans? mondta, és behunta a szemét. Kárter mellé dőlt az ágyra. Ébredés után egy kis meglepetés érte őket. A kényelmes forgó fotelből gorm emelkedett fel. Elnézésüket kell kérnem, amiért hivatlanul csak úgy betörtem a szobájukba. Nem akartam ebéd közbe zavarni, és azt hiszem figyelnek is bennünket. Ezért inkább ezt a lehetőséget választottam, és amikor a portás meglátta az igazolványomat, kezes lett, mint a bárány. – Nem maga az első, aki csak úgy simán bezsétál. – jegyezte meg szárazunk Carter is beszámolt Gormnak a helység átkutatásáról. – Ne aggódjon, a társadóban hagytam az emberemet. Ezen túl senki sem juthat be észrevétlenül a lakosztályukba. – Köszönöm, uram. Megtudhatnám, miért keresett fel személyesen bennünket? – Ron Béker üzenetét hoztam. Még ma fogadja önöket. Meglepetésében Carter elnevette magát. Hát, <gül> hát ez gyorsan ment. Én viszem el magukat a kocsim, Lentvár. vár. Jöjjenek, persze a nélkül. Carter megnyugodva felállt, és míg Kim könnyű kabátot vett magára, vendégéhez fordult. Mr. Gorm, mióta tudja, hogy lázadó csoport működik a hádészon? Mindig is tudtam, Mr. Carter. Törvényszerűen léteznek, hiszen gondoljon bele, milyen előítéletekkel és elvárásokkal érkeznek ide a foglyok, és itt milyen körülmények várják őket? A vészkiáraton hagyták el a szállodát. Gorm, Cartert és feleségét a hátsó ülésre ültette, ő maga megbeült a kormány mögé. Mindenki azt hiszi, hogy itt anarchisztikus viszonyok uralkodnak, folytatta a szobában félbehagyott magyarázatot. És mit találnak? Rendezett életet, erős kormány, szilárd törvényeket, fegyelmet. Ez, kedves rog, nem mindenkinek tetszik. Értem, motyogta a másik, gondolatai azonban már messze kalandoztak. Valójában most kezdett megérteni bizonyos dolgokat. Legelőször is kezdte felfogni, hogy ő maga is hibás előfeltevéssel érkezett. Csak hogy ez nem az ő bűne. Szándékkal vagy anélkül, de tény, alapvetően tévesen tájékoztatták. Gorm a külváros felé kormányozta az autót. A városnak ez a része nagyon hasonlított Roxityhez. A forgalom csökkent, a zsúfolt belváros hatalmas épületeit terek, parkok, kertes házak váltották fel. Az autó egy málik utcába kanyarodott, és egy kovácsoltvas kapó elé érkezve fékezett. Két egyenruhás őr Egyikük közelebb lépett és rápillantott gorm igazolványára. A kapu azonnal kitárult, szabaddá téve az utat az évszázados fák mögött meghúzódó házig. – Megérkeztünk, – mondta Gorm. – Innen irányítja Ron Baker a hádészt. – Azt hiszem, már hónapok óta nem hagyta el a házat. Kárter egy kicsit elbizonytalankodott, amikor ki kellett szállnia a kocsiból. Úgy érezte, az oroszlán barrangja előtt áll. – Be kell mennie, ám ha bemegy, és megtudják róla az igazságot, néhány órán belül halott lesz. Gorm előre ment, mutatva az utat. A házban sehol sem lehetett őröket látni. A széles folyosó mennyezetéről hatalmas csillárok szórták fényüket. Itt van a televíziós állomás, mutatott vezetőjük egy jókora ajtóra, s bolygong hírközpontja. A lift a harmadik emeletre vitte őket. merre mentek a padlót, mindenütt vastag szőnyegek borították, elnyelve lépéseik zaját. Kész szárnyú fajtó ajtó eléértek. ritmikus kopogtatására az ajtó azonnal feltárult a kis csapat belépett hádész kormányzójának dolgozó szobájába. Béker egy kényelmes fotelban ült a lobogó kandaló tűzelő. Mellette az asztalkán viszkis és a vendégeknek szánt poharak. Újságok, könyvek hevertek szana szét a szobában. A büntető bolygó első embere felállt és vendégei elé sietett. kiváncsiságot kíváncsiságot és örömet tükrözött. Kím, nagyon örülök, hogy viszont láthatom. Mert hát még kislány volt, mikor utoljára találkoztunk. Carternak is kezet nyújtott. Nagyon sokat hallottam önről. Béker bejebb invitált a látogatókat, és helyjel kínálta őket. Egyáltalán nem emlékeztet az egykori fogolyra, gondolta kisé Carter. Nagyon magabiztos, de hát olyan kalandokat élt át, amelyenekről mások még álmodni sem mernek. Önként visszajönni a észre. Örülök, hogy eleget tettek kérésemnek, s meglátogattak, kezdte Béker. Árom hete érkeztek a hádészre, és már is olyan ügyekbe keveredtek, amelyet bizonyára nem is értenek. Mielőtt az összefüggéseket megpróbálnám felvázolni, kérem, válaszoljanak néhány kérdésembe. a múlik, mennyire avathatom be önöket? Kim, amióta megérkezett, szeretném feltenni ezt a kérdést, de sajnos a sok probléma teljesen lefoglalta minden időmet. Beszélt az édesapjával, mielőtt elindult a hádészre? A lány bólintott. Próbáljon meg, kérem visszaemlékezni. Mit mondott önnek? Mik voltak az utolsó szavai? A hádészszel vagy önnel kapcsolatban? Nézett kimcsodálkozva csodálkozva Bakerre. Hiszen senki sem tudta, hogy ön itt tartózkodik, Mr. Baker. Annyit tudtunk csupán, hogy öt évvel ezelőtt eltűnt. Csak a transportban hallottam újra önről. Nem a hádészszel vagy velem kapcsolatban legalábbis nem közvetlenül. Az édesapja mondott valamit utolsó találkozásukkor, amivel önnek arra kellett következtetnie, hogy a búcsú örökre szól? Örökre szóló búcsú? Igen, így már emlékszem. Nagyon érdekes dolgot mondott. Sokszor eszembe jutott azóta is. Így szólt. Gyermekem, még viszont látjuk egymást, de nem itt és nem ebben az örökké valóságban. Három örökké valóság múlva azonban újra találkozunk. – Három. Megjegyezted? – Három örökké valóság múlva. – Bizonyosan jól emlékszik? – csillogott Baker szeme. – Igen, három örökké valóság múlva. De mit jelent ez? – Majd később megmagyarázom, Kim. – válaszolta, majd Carterhez fordul. – Most pedig önnek tennék fel néhány kérdést, Mr. Carter. – Ön Palatit a transportból ismeri. Milyen ember? A kérdés kisé váratlanul érte carter hiszen nem tartotta a palattit az ügyben. Közönséges bűnöző. Egyáltalán nem lep meg, hogy azonnal kapcsolatba került az elégedetlen elemekkel. Már a repülés közben is azt hajtogatta, majd ő rendet teremt. Rendet? Természetesen a saját felfogása szerint. Béker bólintott. És ön, Mr. Carter, ön mit gondol a hádészról? Kérem, legyen őszinte. Értse meg, óvatosnak kell lennem, méghozzá nagyon óvatosnak. Esetleg már rá is jött, mi zajlik a hádészom. Ez sem változtatna a tényeken, de fontos, hogy ön miként vélekedik mindenről. A jelenlegi bolygó merőben más, mint ahogy azt a földön képzelik. Elég ennyi? Nem, precízebben, ha kérhetem. Carter Gornra nézett. A bevándorlási hivatal főnöke elnyújtózott a fotelban, lábát a tűz felé fordítva. Bal keze az asztalon, jobbja a zsebében. Kárter csak most értette meg, miért kellett a revolvert a szobába hagynia. Gormrár fegyver van. Úgy határozott, kiteríti kártyáit. Ma kimmell megnéztük a városon kívüli őrállomást. A bázis teljesen kihalt. A Hádész összes űrállomása üzemen kívül lenne. Miért nem lépett közbe a föld, amikor az összeköttetés megszakadt? Békör nagy súhajtott. – Meglepően jól informált. Válaszolni fogok a kérdésére, de öntől is elvárom, hogy őszinte legyen hozzám. – Teljesen őszinte. Megértette? Carter bólintott, mire a kormányzó így folytatta. – Kicsit messzebbről kell kezdenem, hogy megértse az összefüggéseket. Öt évvel ezelőtt Kim édesapja titkáraként alaposan megismerhettem a politikai viszonyokat a földön. A világkormány egykor oly zökkenőmentesen működő gépezete már akadozott. Az elburjánzott korrupció következtében a kisebb nemzetek hátrányba kerültek, míg a nagyok minden kedvezményt megkaptak. A társadalmi egyensúly felborult. Kim édesapja segített, ahol tudott, de egyedül képtelen volt a kellő eredményt elérni. Ráadásul állandóan bérgyilkosokat küldtek a nyakára. Szerencsére elég pénzt fordított a védelmére, így a merénylőket sikerült mindig időben elkapni. A kényelmetlen személyeket a hádészra száműzték közöttük sok barátunkat is. Egy idő után úgy láttuk, a hádészon több a tisztességes ember, mint a bűnöző. Ez adta John Blocknak a grandiózus ötletet. Baker elhallgatott, teletöltötte a poharat. Carter sejteni kezdte a történet folytatását. Egész életemben kalandokról ábrándoztam, de soha nem volt részem egyben sem. Így aztán, amikor Mr. Block beavatott a tervébe, habozás nélkül belementem, hogy főnököm sikkasztással és más bűncselekményekkel vádoljon. Elítéltek és a hádészra száműztek. Akkor ismertem meg a börtönöket, valamint a hádészra deportálás módszerét. Blokknak mindenhol voltak emberei, még az őrségekben is. A segítségükkel sikerült megszöknöm. Ki akartam próbálni, el lehet -e jutni a hádészra illegálisan is. Sikerült. Béker megint szünetet tartott hallgatói arcát tanulmányoztam. Kim döbbenten figyelt, Carter megpróbálta leplezni gondolatait, kényszerítve magát, hogy nyugodtan viszonozza Baker pillantását. A Hadeson blokk barátaival találkoztam, így zöggenő nélkül sikerült átvennem a hatalmat. A veszélyes bűnözőket, mielőtt még bármit is elkövethettek volna ellenünk, kíméletlenül eltávolítottuk. Új törvényeket hoztunk, melyek garantálták a rendet és a szociális biztonságot. Ezt követően kapcsolatba léptem a támaszpontokkal. Az őrök távirányítású kamerái révén tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy a hádészon sokkal nagyobb a jólét és normalizáltabbá vált az élet, mint a földön. Néhány kivételtől eltekintve mindannyian elhagyták őrhelyüket és hozzánk csatlakoztak. Önként és hozták a fegyvereiket is. Az ottmaradókat többnyire leöldösték a lázadók, hogy így fegyverhez jusson. A földi kormány észrevette hogy megszakadt az összeköttetés, de már nem törődött vele. A rejté megoldása egyszerű. Már régen föl akarták adni a támaszpontokat, mert teljesen mindegy volt számukra, hogy mi történik a hádészon. Ha kaotikus állapotok uralkodnak, annál jobb. Amennyiben esetleg veszély fenyegetni a földet, akkor még mindig rendelkezésükre áll a hádész körül keringő űrállomás. És ez az Mr. Carter, ami az egyedüli veszélyt jelenti számunkra. Mindez ideig meghiúsult minden az irányítás átvételére tett kísérletünk. Azok az emberek, akik az űrcilkálokkal megpróbáltak visszajutni az állomásra, soha többé nem jelentkeztek. Barker megköszönült a torkát. Eddig mindent értett? Azt hiszem igen, Mr. Barker. A következő képes tehát a dolog. Önök blokk segítségével a hd poklából létrehozták ezt a szigorúan, de igazságosan kormányzott bolygót. Nincs észség, nyomor, nincs elnyomás. A szociális körülmények jobbak, mint a földön. John Block azonban a földön van. Mit akar még ott tulajdonképpen? Az összes szegény és jó embert a hd deportálni? Nem jár messze az igazságtól. Talán majd egyszer megismeri a végső célt és a további összefüggéseket. De most magán a sor, Mr. Carter. A kormányzó mosolygott és a pohárra mutatott. Erősítsem! Néha szüksége van rá az embernek, nem igaz? Carter ivott egy kortyot. Talán ez volt az utolsó korty, Viskin Mr. Baker. Ez öntől függ. Az igazságot akarta hallani, hát elmondom. El kell mondanom. Nem azért, mert Mr. Gorm ott szorongatja zsebében pisztolyát állandóan rám szegezve. Nem azért, mert félek, hanem azért, mert most már tudom, melyik oldalhoz tartozom. Nekem is más szebről kell kezdenem. Na pontoság kedvéért. Öt hónappal megyek vissza az időbe. Hallgassák meg a történetemet, és meg fogják érteni, milyen könnyű száműzötté válni.